بسم الله الرحمن الرحيم محکم تر شوول او, او ال اول من الحقیقيو ینی کا سر د موصوب سبت او د سبت په موصوب سا خوغ د ک حقیقي اقسا او بیا ول اوله سنه اول تاسو جدا ه لتیر شو نوده اول دلته ک کا سرته موصوبثبت او سبت موسوب بیانیي د اضقی دپارهغې او پته پو مدعو اول اے کسر الموصوف علی صفه کسر الموصوف صفه دانی دغیر حقیقینه د اضافینه دغه تاریخ پورا ته او تخصیص امرم به صفاتن تخصیص درا بندول د یو موصوف تی به صفاتن د یو صفات سره نه د بل صفات سره کسر اطرا اشاره وکړه صحیح شو ایا په تاریخ او مکان یاره بندول د یو موصوف تی د یو صفات سره په زائد بل صفات باندې نو کسر کل ته اشاره وکړه زایجو نو اشاره به خبر تشوع چې د ایزابی د پارا کسر د موصوفه په صفت ده نو د دې کې دوه اکسان لاند یو کسر افراد دی یو کسر قلب او ان شاء الله دراش یو په کې تعین تعین بریبل کې راځي په دې کې نه تعین بریبل کې راځي یو په کې تعین نو کسر د موصوفه صفت باندې څنګه سم شو د یو کسر په ده یو کسر قلب او تعریف وکړو کسر امرین یعنی کسر موصوبین په صفتین دو نشته نه او د کل تعریف شو تخصیص و موصوب په دې صفت مکانه صفته اخرى نو دې تعریف کله سره او بازيد د کسکند د اې تخصیص امر ان تخصیص د موصوب ته د صفت د مکانه صفته اخرى که زاد د بل صفت باندې واستانی او د اضافي د پردین قسم چره اې کسر صفه د علالموصوب اکر د صفت ته په موصوب باندې دغیر حقيقه نه دا غې تعریف سره تخصیص صفته تخصیص مصدر کې نه مقصور او مخصوص دایو شي مقصور او مخصوص او دایو شي صحیح کړه ها په مخصوص نه له چرچا سره مخصوص به چرچا سره تخصیص کول شي او مقصور علیه دایو شي تخصیص مزدر چی تاسو مذاب شو ډایرک نو هغه به مقصور تابع صحیح مقصوری تخصیص چې په نسبت لا برابر بندوند صفت دی به امر د موصوب سره دونه امر اخر نه موصوب سره او بکانه یا خاص کول دی یو صفت تیرا بندول دی یو صفت دی یو موصوب سره مکانه په زیاده بل موصوب باندې کولو دغه اوره دني معنا سره متجاوزن عن صفت چې دا موصوب په متجاوزي دغه کصفت نه دغه کصفت اورانه د یو صفت سره د صفت موصوب سره شو او متجاوزن عن صفت النخرى دا موصوب په د بل صفت نه بد اغه مکان حدا یوه رمتاری په الف را واستل دا موصوف په دیو سفت سره خاصی متجاوزت عن الصفه الاخرى ا دا موصوف په دیو صفات نسی متجاوزي واس وز پسي واه هکې پنل مخاطب ازکه مخاطب چره ازاعه کده هر کله چې اتحاد ساده اشتراك هو د اشتراك د موصوف په دوو صفاتونو کې والمتكلم او متكلم چې کنده یخصص دا, دا, دا موصوف خاص کې به اهدها به اهده ما دیو, دیو او تجاوز او تجاوز کله د بل سہی شو انا مخاطب اغه پر مخاطب مخاطب په کسرکل کې هغه د کارګۍ چې یو موجود د دوه سپټینو سرخاسته یو تو څو توای د یو سپټ سرخاسته او د بل سپټ نه موجود منتجاو ته زیاته سرخاسته نه دی ته بل بیل سرخاسته کومو د دنرامه تجاوید د دې سره خاص دي پاین المخاطبه سره د کسرکل وځهاته یوګو د دونه اوخره د کسره کلب د کسره کلب نه مړه د کسره اپراض ده دونه اوخره څه شي لري مکانه کسره کلب ته شر ده <متحدث> دونه اوخره مطلب اغه چې د دیو صفت سره خاص ته او د بل صفت سره متجاوز بل صفت ته <متحدث> نه ده, ده موصوف دی چې صفت سره خاص ته بل ته متجاوز مطلب ده <متحدث> نه ده, ده اده مکانه د دی صفت سره خاص ته زیاده دی بل باندې چې د سره کم خاص کې او د کسر کال معنی ده ودائ عبارت له پاین المخاطب ده ایزایا ته د اشتراک هو ده ته کم کسر وزه ده د کسر افراد ا اشتراک لته ته افراادو کی ور پسین معنی د دین کی د دین معنی اصل کی دین چه ده ا د نه مکانن ته لپاره ده کی ویل کی چه شه بدبل شین لاندو مکانن نو تابهو جهاز ده دونه ها دا شه چه لاند ده د دکشن ده کم به پرته ده بل پوچه ته اصل استعمال ده بیارو پا پا دا بیارورو روپ په احوال په مرتبو کې اس استعمال کېږي دا پلان کې درې دوه پلان نه آ پلانان دوه پلانين پلان کې پلان کې ما یعنی دي یانه په مرتبه کې دوان دي او کاندې ولرته باید مرتبو لپاره بیا وروسته استعمال veste نه شو اصل لغت بяني ومانا دون او معنا د دون چې دا اصل لغات کې ادنا مکانین منشئ ته ویل کی ادنا مکانین یو شي کم وی په مکان کې د بل شي نه یو کال ویل کی یازه دون زکه دا شي د کټره دې باندې اذا کنه حتا هر کله چې دا شیخ کټوی احتا حتا محسوس احساس کې کټوی منه دا کشنه کليل لغونتي sumas tayira ba calculation le taqat de par de tark bayanolo pa khalo ate roto martabo ke sumat tusati ba pa ittisal le sha no first term le istemali ye fi kull mutajawiz haddan ila haddin wa tahaddi hukman ila hukman ba pa هر هغه شی کې چې د هغه یو ځله تجاوز وکي بل زیاده د یو حد نه تجاوز وکي بل حتا یا یو حکم نه تجاوز وکي بل حکم تا نبي په ټوله کې دولنه په استعمال کې تاریخ پکې شو فراخي ثم تصاديف فاستمره کې كل متجاوز په كل تجاوزن تجاوز په هر هغه تجاوز کې چې یو حد نه بل حتا شي مثلا صفه موصوله شي د موصولنه صفه د او هغه تجاوز کې چې تجاوز د حکم راشدي یو نه صدا بلتا تخطي ولكائل ان يقول ان اريد بقوله دون اخرى ودون اخر دون صفه واحده ودون امر واحد فقد خرج عن ذلك ما اذا اعتقد المحت دب اشتراك المعاني فكقولنا زيد ما زيد الا كاتبا لمن اعتقد كاتبا وشاعرا ومنجما وقولنا ما كاتب الا زيد لمن اعتقد الکات بزیدن او عمرن او بکرن وین ارید اعام من الواحده وغیره پا قد دخلا پی هازال تفسیر الکسر حقیقی وقز الکرام وعلا مکان اخرى و مکان آخر فده اشکال بانیزان پوئی اکی پتارید کی دوال پازراله دیو وضاحت کی پابل حواله برکی لپس دراغه تخصیص و عمرن بسپتن دونسپتن اخرى صحیح شکنه دکسر موصوف په تاریخ دی دکسر اله صفت په تاریخ کې کسر د صفت موصوبانه اږي کراغه تخصیص صپتن د امرین دونه امرین اخر د دو دې مطلب ستاسره ته دا یو صفت سره خاصکه علاوه د بل نه یا موصوف او د یو صفت سره خاصکه علاوه د بل موصوف نه د دې مطلب دی مقابل سره چې کوم سره ته تخصیص نه راولې د دېنه علاوه ما عدا چې غله په کله شي نه غږی یو د یوسفت او یموصوب مراد او کګند مرادي په دغاوو د اعتراض نه خالی نه ده د غاوو د اعتراض نه خالی وایي و چې زما اراده دا ده چې ځی خاص کوم د یو صفت د یموصوب سره نه ده بل سره یا یو موصوب خاص کوم د یو صفت سره نه ده بل صفت سره همدې په کټ خارجا استدلال تعریف निजाम مثال ووته یو فقده دې کاله چې زید هم کاتب دې هم شاعر دې هم منجم دې نجوم دې صحیح شو دا اعتقاد د اشتراک ته متوقع ما زید الا کاتب دستا په دې کې نه راځي ستاره په دې نه صادقي وله ستاسو مراد د دون سپتين نه مراد یو سپته صحیح شو تخصيص و امرين به سپتين دون اوخره ته دون اوخره مراد تا يو سپته دې يو سپته سره ند بل یو سره او دلتا نور دو نور یور آئی که دور آلو دور آلو زکر تا دیو سپت خاص بو دور اخراک یور آنه بلکه دو سپت را آلو حمارا جایت رازی لحاظا دا دا کسر ازا دا اواتو او دا بل مسائل تیموتو د کسر آل سپت مسائل در کئی یو سر اغاد دی کارلی چی د دا جیرم دی عمرم دی بکرم دی ن کسر ده سپه اپ کې یو کس کی دمو سپه ته واسي په دې باندې اسکا کسر اله سپه ته موصوب باندې مشکرل پاکاینده درې دې تا په وین نه ما كاتون لذی زيد کا تیر دې سره او عمر او بکر پکې نه دي مطلب دا دې چې تخصیص او سپه ته آخر امرین دونه اخر او دې دون اخر نه دون اخرین دې یو سره موږ چې په خاصه نه د نورو دو سره له ازه ست تعریف په ثابتېږي نو په دوه اخرا کې دوه اوفراین شو هغه د تعریف شامل نشو او چې تخصیص امرین به په تخصیص او سپاتن به امرین دونه امرین او شو هغه د ست تعریف شامل نشو دغه شکلونه ترایق آله د ست تعریف نه وته نو کټاو اوس جراقه په بل چې سره چې مراد زم ما دادې دونه اخرنا مراد زم عام دی دونه اخرانا او دونه اخرنا مراد زم عام دی موصوب د یوسف پت سره خاص او دونه اخرنا مراد عام انبات دی کشن په پیشو ک پنځوس نه پیشون به من کسرې جاتی وای او, کسن او, تا شا. او کسر نه پیشو او بیا ټیکټه طریقته شامل شو او په کسر د سپت عل موصوب کې مونږ وای دا سپت د ی موصوب سره خاص کول علاوه په پنځوس موصوبات دی دونه امرنا مراد زمون غ ټول امران طول موثوبات مراد دی. مونگو تا کسر ازا چې وایو چیسی موصوب سره خاص کې نور د ندی مل که دا بنزو سنگی مل پیگو. لیهازا بیا خدا خبر ستا صحیح شوا. ستا تعریب خو جامع شو. ستا تعریب ورت شامل شو. خو بیا ستا تعریب مانع شو دخیر نغیر پکی داخل شو. دا خو بیا مثالون لکسر ازا پی نشو دا خو دا کسر شو. کسر حقیقی خووی دیتا چھو یو تے ثابت که دنور و ٹول انہیں من پیگی ستاد دون اخرا سفت نمود علاوه ٹول سپات شو یو سپت سر زید خاص شد کاتب سر نور تے ٹول سپات من پیشو خبرنام زہن طالعا یا <متصف> <متصف> کتابت اغد زید سر خاص شو نور دامر بکر و علی ٹول انہ من پیشو نو دا خصو شو دا خصو شو دا خصو کسر حقیقی شو نووی چھ سرب یو تے ثابتی ن ولیا حدا دوونه مثالونه دراست در کسر د صفت په مسوب او کسر په مسوب په صفت پدې دوه ول دوه مثالونه کې پدې باندې پدې غیر داخل شپې اضافي کې د کسې حقيقي داخل شه دا خو بیره کسر حقيقي مثال خبره جې اترا لګا او دا کو د اده برتا حواله در کیږي ګوره د کسر اشکاندر لسره خو د کسې اشكال په کسر قلب کې مرادې قلب کستا مراد چې مخاطب د ګوسه رخصتی او دې اغه سپت د دو سرخاس کی د بکر سره خاص کی دا د مراد دی نو بیا هو ست دا ک سه اضافي تعریف معنی نه نشه بعضي جامع نه نشه بعضي پراټو وته امرونه دا چې هغه د دو سرخاس کی د عمر او د بکر سره تیج د علي سره خاص کی نو دا ستاره کسر کټ نه وته او کستان مراد عام وی صحیح شو چې عام په ټکو لګاږي شل نه پر ثابت کیږي د وشتن پر ثابت کړي شل نه سګي د شلو نه منږي دا یو چې تم دا لپاره ثابت کایي چې کوم شلو ثابتایي نو دا خو بیا د کې داخل شد دا تعریف ته د غیر نجمه نه غیر پکې داخل شو کسي حقیقی تا خو کسر حقيقي شه نه دا پکې داخل شد اشکال پدیم راځي ځکه پای کې ددا چې موصوف د صفت سره خاص کول نور په سپټمنبي کول نو تاسو ټول بدل کوئ اولته دي او سره خاص کوئ اگر نور 200 چې پد یو موصوب سره خاص کول تا سرګالین علاوه بل څه پد بدل کا دي و سره لگا نور دې ټول یا اگر یو موصوب خاص کا دې صفات سره تا امو موصوب د اغاز دیو شل صفات سره خاص کو تا امو موصوب دا صفات نه نور ټول منوري منټي کو سره دلی سروسه کو خاص نو بهر حال دا اشکال پک سره کل باندي راځي د دا غو تفصیل نه کوي دا اشكال اور جوابي بیا کوخه مشکل تاسو خوکه کې دی په پوښې ولیکاله ان او ګنجشت دی او کاله نه کول دا چې دی وایي ان اريد بکوله کمرات کاه تاریخ د کسری ذاتی کې بکوله هی دونا اخرى ادونا اخر سرا دون امر اخر سرا اغا دون صفه واحدتین وی ان اريد دون صفه واحدتین اريد سره دانا په پایل کې ان اريد دون صفه واحدتین اخرى امر واحد واحدین وی نه فقط خارج انظالیکه ستا د تاریب نه ده تعریب ستا جایان شوخ پهپراتی تل فقط خارج انزالکه دا د جامعیت اشکال دی اوروستو د معیت اشکال په دوشک کې ستا تاریب جایان شه او ته انزاال کا دی دینا ما سرت صورت اتک د مب چې مووطب اعتقاات د اشترارات د ماپک د اسمنی وي کا کاې نه مضیددن الله کاات من ته و خولیمن اه جاته وای اتکهده هو چې پهزید من اعتقاات کې د تیب د شاعیر د منجییم تاغتوه ما زید إلا قاتب نو دیر سفاتی من پکو حالان کستا دا دادیش یو سفات بمن پکوی دیر با نو من پکوی دستا تاریب نووتم او دکرنگی وقاولنا او دا قلتن قوتن ما قاتبون إلا زید لمن اعتقده چی آغا چاہتو کرا کی چا اعتقاد داوی چی الکاتب زید وعمر وبقون دا طول سرکای دا طول قاتبانی او ما قاتبون زید فقد دون امر واحد ولدي او دون امرین من پیشو صحیح څنګه دلته یو امر من بيشي شي بلکه سمد بيشو امرين له واسط من بيشو وين اريد د درم شته وين اريد عام من الواحد او قد دون اخرى او دون اخر سره است عامي يوزا بار ثابتون نور طنجوس ترث پټمن دي کیي ياو موثوقه او صفت ثابتون نور طنجوس موثوقاتونه من بيشو نو دل عام مراد وین اريد عام او که را دي عام د واحد نوي و غیره نحو پکا دخل بیا داخل شو په هازه تفسیري په تفسیر د اضافي کې هازه تفسیر د اضافي لیکه په تفسیر د کسر اضافي کې داخل شو الکسر الحقيقي سب کې داخل شه کسر الحقيقي مستطاریف د اضافي جامع نش غیر پکې شو داخل شه وکذل کلام و او ذکرنګ کلام ده په کسر قلب کې هم دک اعتراض جوړيږي مکان اخران مراد څه څه دي یوسف په دی دي دواله میшкан و مکان اخر یومسو د یو څه پڅر کول نور موضوع په زاده نور موضوعاتو نو ستایو مو څو پر دې ګڼ موضوعات په مکانو فرانه وړاندې نو دا اشکال پدې وړ دي اشکال باندې کړې سي دلی یې نو په جواب ورسې او کله یې دلی او ټیم هوغو د دې اشکال بیا وکم ها په اشکال په اشکال جوشه کې ګټه سهولې سره په جواب تواکشه په جوابم په جواب له لېشه جواب دای چې مراد زمونږه د دونه اوخره او د دونه اخرنا عام دی عام لهدا د لون باندې اشكال نره زین چېستا तारीफ کې ستا तारीफ نباځه اپرات او تل ستا تعریب ځانګه نش خپل اپراته باځه तारीफ دی ودل پاتې شوهه بل اشكال چې لازميږي چې کسره حقيقي په کې داخل شو یانه معنی مرا، نه دغه نغیر غیر پکې داخل شو نو مراد مراد زمنګ د دنیا عمرین او د دنیا اخران عام د واحد نه دی خو په شرط د دې چې ټول مراد نه ای چېګه کو ټول صفات منفي شې ثابت شي بیا که څنګه کنه نو مراد زمنګ د دا چې دا یو صفات دی یو یو صفاته د یو موصوف سره خاص شي او د نور موصوفات نه منفي په شرط د دې چې ټول موصوبات نه منفي نشي چې کس حقيقته نه جوړ نشي صحیح څنګه اویا موثوق دیو چې تل سرخاز کړي چې دموورو موثوقات نه منتی شي په شرط د دې چې نو ټول موثوقات نه منتی نشي یو ترته تاریخ جامع شد خپل اپرات پکې داخل شو او بل ترته د غیر نامانع شو صحیح شه کله حقیقي پکې داخل په دې ځاتې په تاریخ کې نشو ییار هم بس پکې بس دی